A KEZDETEK Magyarország, te szent nagy békesség, Melled élettől dagad. Van kenyered, van vized elég, Mégis éhezik sok szegény fiad. Éhezik kenyérre, éhezik észre, Éhezik nagyon az emberségre. Csoli Daróci József, Magyarország az öreg kormányzásának 30. évében korlátlan hatalommal felruházott miniszterelnökként az ország roma lakossága elérte a kétmilliós lélekszámot és a 80 százalékuk a keleti ország részben lakott. 2018-ban a kormány egy demográfiai előrejelzést készítetett, amelyben a kutatók jelezték, hogy az ország lakossága 2050-re 9 millió körül lesz. Ez egy nagyon optimista becslés volt. A legvalószínűbb alapváltozat szerint 7,76 millió főre csökkenhet a lélekszám. A kedvezőtlen változat pedig mintegy 6 millió fővel számolt. Ugyanakkor az ENSZ 2017-es medián változata szerint az ország lakosainak a száma 8,25 millió főre eshet vissza. Nos, egyikük sem találta el, Magyarország lakossága 2032-ben 7,3 millió fő volt. Ebből 2 millió volt roma származású. Részben a csökkenő népességszám, részben a konjunktúra helyzet miatt 2018-ban a foglalkoztatottság elérte a csúcsot. Ugyanakkor a munkaképes lakosság száma folyamatosan csökkent. A helyzet azóta nem, hogy javult volna, hanem egyre rosszabb lett. A kormányzás negyedik ciklusában egy kormánypárti képviselő önálló indítványa jelentkezett az országgyűlésben, a népesség tartást kívánta módosítani. Mi szerint, tartsák nyilván az ország lakosságát, származásuk szerint. A romákat is. A módosítás a benyújtást követően természetesen nagy felháborodást váltott ki az ellenzéki képviselők részéről, de a kormánypárti honatja a felszólalásában előadta abszolút nem ördögtől való statisztikát vezetni a népesség nyilvántartásban arról, hogy ki milyen származású. Példaként hozta fel, hogy az amerikai Egyesült Államokban, ami ugye a legdemokratikusabb ország a világon, a pacsorok között halk morai és nevetés hallatszott a kormánypárti képviselők soraiból, ott is alkalmaznak ilyen nyilvántartást, hogy milyen etnikai származású tanulóból mennyi van. Ez azért jó, mert ha nincs statisztika, akkor nem is lehet segíteni. A pozitív diszkrimináció feltétele, hogy legyen nyilvántartás, mert akkor lehet segíteni a társadalom szegényebb tagjainak a gyermekein. Egy ilyen nyilvántartással átláthatóbban lehet a jövőben adókedvezményeket vagy mikrohiteleket adni. Pályázatok és ösztöndíjak elnyerését is könnyebben lehet odaítélni és ellenőrizni. A képviselő annak a gondolatnak is hangot adott, hogy nem pénzt, hanem megbecsülést kell adni a kisebbségi létben élőknek, különösen a romáknak, és nem segít, hanem munkát kell adni. A munkának becsülete, a dolgozó embernek önbecsülése van. A kormánypárti többség egyhangulag megszavazta a származás alapú népességnyilvántartás rendszerét. Másnap az indítvány törvényerőre emelkedett. A kormányzat igyekezett roma felzárkóztatási programokat indítani, az unió pedig pénzügyi támogatást biztosított a program végrehajtásához. A pénzek nagy része viszont úgy került felhasználásra, hogy azok, akiknek a legnagyobb szükségük lett volna rá, egy fillért sem láttak belőle. A korrupció ekkorra már átsződte az egész társadalmat, a rendszer alapját képezte. A parlamentben az ellenzék folyamatosan erről beszélt, és arról, hogy a kormányzó párt maffia államot épít. A második kormányzási ciklus elején a kormányhoz köthető politikatudományi intézet vezetője egy kormánypárti napilapnak adott egy hosszabb interjút. Ebben elhangzott a riporter részéről egy olyan kérdés. Riporter? Az ellenzék egyik fő üzenete a korrupció. Ezzel vádolják a kormányzó pártot. Mit lehet ezzel kezdeni ön szerint? Válasz? Amit korrupciónak neveznek, az valójában a kormányzó párt politikája. Ezen azt értem, hogy a kormány olyan célokat tűz ki, mint a hazai vállalkozói réteg kialakítása, az erős ország pilléreinek kiépítése vidéken és az iparban. A korrupciónak sok értelmezése van, de nem szerepel benne az, ha a nemzet érdekében tesszük. Tehát az nem is lehet korrupció. Beszélnek még itt mafia államról, de kérem, hol öltek meg itt valakit is üzleti vagy gazdasági érdekből? Még a viccpárt is nevet ezen. Az interjú nem okozott különösebb felháborodást a lakosság körében. Igaz, nem is jutott el sok emberhez. Később stratégiaváltás következett és telepfelszámolási programot indítottak. Ezzel igyekeztek megszüntetni a faluszéli, patkányokkal és közegészségügyre veszélyes házakkal teli cigánytelepet. De azzal nem számoltak, hogy a vidéki lakosok egy része már eddig is el szeretett volna költözni, ők kapva kaptak a lehetőségen, mert a program jó voltából lett pénz és vevő az addig eladhatatlan házaikra. A házaikba beköltözött roma családok a falu közepén kezdtek új életet, és újra termelődött a telep. Például volt olyan eset, amikor egy hat házaspár költözött be egy ilyen házba. Az egyik szobát ők lakták négy kiskorú gyermekükkel, a másikba az egyik nagy fiú költözött a családjával. A legidősebb fiú már tizennyolc éves elmúlt, és miután apa lett, a kertben, a pajta helyén húztak fel egy másik kis helyiséget. A nagy család mindenkiről gondoskodik, hajléktalan senki nem lesz, de az eleve túlzsúfolt házak még szűkösebbek lettek. Felújításra a segélyből nem telik, így néhány év alatt putri falvak jöttek létre. Azzal, hogy a többség elköltözött, Eltűnt egy eligazodási pont. Egy átlagos falu lélekszáma úgy 550 főről 200 főre nőtt. Egy roma családban átlagosan 5-6 gyermek van, a lányok fele már 18 éves korában anya, a tinédzserkori szülések aránya sokkal gyakoribb, mint 30 évvel ezelőtt volt. Tévedés lenne azt hinni, hogy a szülés nagy üzlet a legszegényebbeknek. Nem az, hiszen a gyerekekkel járó kiadások, Sokkal nagyobbak, mint a támogatási összegek. Inkább arról van szó, hogy a tinédzser párok számára a szülés marad a felnőtté válás egyetlen módja. Hasonló ez a történet, mint az amerikai gettóban. Nemlegesnek mondják azt, aki nem tud szülni, mert az még arra sem képes, amire mások igen. Szeretjük egymást, mire várjunk? Ez az alapkérdés, hiszen munkára úgy sincs esély. A munka hiánya miatt aztán a helyi uzsorás lett a főnök. Ő számít okosnak, hiszen ő nem a segétlesi, hanem okosságot csinál, mindig van pénze és mindig lehet hozzá fordulni. Ők lettek az újúrak, a közmunkahelyekről döntő polgármesterekkel és a kisebbségi vezetőkkel együtt. Az áramot, a cigit, a ruhát is kölcsönre adják. A kamatos pénz, ahogy nevezik. Ma már a falusi mélyszegénység az adósság körül szerveződik, és ebben a helyzetben az uzsorás az, aki úgy, ahogy fenntartja a társadalmi békét. Húsz évvel ezelőtt a keleti ország részfalvaiban a magyar lakosság aránya 40% volt. Ma a falvakban a cigány lakosság aránya sok helyütt eléri a 90%-ot. A többség soha nem fogja tudni felszámolni az adósságát. A tartozásokat az adósok már fel sem írják, a rendszer követhetetlen, a kölcsönadó már a postástól veszi el az adósok pénzét, törlesztő részletként. Ez egy örökös függés, komoly hálózattal. Van olyan település, ahol a támogatási program roma asszisztense mellékállásban a behajtó. A védőnők pedig több helyütt egy legális pénzkölcsönző cég ügynökei, amely szintén nagy kamatra helyez ki kis összegeket. Hónap közepétől általános az éhezés. Munka sehol, 90% kizárólag segélyből él. Amíg magyarok sokan éltek a faluban, minden családnak megvolt a maga cigánya, akit bármikor lehetett hívni, aki a kertben, a ház körül vagy betegség esetén segített. Ezek a patronus-kliens kapcsolatok akkor szűntek meg, amikor már senkinek nem volt miből adni, majd akkor lett vége, amikor elköltöztek a faluból. A magyarok anyagilag azért álltak jobban, mert mivel többségük idősebb volt, így ők rendelkeztek nyugdíjal. Nekik viszont az volt az állandó sérelmük, hogy mindig csak a cigányokkal foglalkoznak. Úgy érezték, a cigányokat agyba főbe támogatják, minket meg soha, pedig mi is szegények vagyunk. A tévéből és az ország vezető politikusaitól azt hallották, hogy jön egy csomó EU-s pénz a roma ügyekre, így ez a már megint a romáknak adnak közérzet sokat lendített az előítéletességen, és voltak olyan politikusok, akik csak tovább szították ezt a tüzet. A magyar fiatalok egy része elvándorolt a keleti területekről, tanulni ment az ország jobb egyetemeire, aki pedig szakmával rendelkezett, az munka után menve, a jobb reményébe vetett hittel odébb állt. Volt olyan, aki a fővárosban vagy a nyugati ország részben kereste a boldogulását, de szép számmal akadtak, akik Európa más országaiban, például Angliában, Németországban, Ausztriában, Dániában, Hollandiában vagy Olaszországban próbáltak szerencsét, de akadtak, akik meg sem álltak a tengeren túlig. Igaz, ők voltak az ellenjésző kisebbség. A munkát keresők és a tartósan külföldre vándoroltak létszáma ebben az időben már meghaladta az egymillió főt. Járta egy vicc, hogy melyik város Magyarország második legnagyobb városa. Hát London, mert ott 250 ezer magyar él. Összességében 2020-ra több mint 500 ezer fő hagyta el az óhazát. A keleti ország rész eközben mind gazdaságilag, mind társadalmilag folyamatosan leszakadt a nyugatitól. A gyárak képzett és fegyelmezett munkaerő hiányában először csak csökkentették a termelésüket, majd akik maradtak, azok profilt váltottak, így növelve a nyereségüket. Itt nagyon olcsó volt a munkaerő, nem kellett sokat törődni a szakszervezettel, nem is volt, és a munkavédelemmel, nem ellenőrizte senki, illetve papíron mindig minden rendben volt. Az iskolákban az oktatás színvonala, a tanerő hiánya, képzettsége és alacsony bérezése okán, illetve a nagy leterheltség miatt rohamosan hanyatlani kezdett. Azok a szülők, akik megtehették és bírták anyagilag, azok a nyugati ország részbe iratták be a gyermekeiket iskolába, ahol volt kollégiumi szállás lehetőség. A többieknek maradt az egyre nagyobb kilátástalanság. A rendőrség feltöltöttsége a térségben nem érte el az állománytábla 70%-át. A 20 évek elején egy vidéki gépkocsizó járőr 25 település közbiztonságáért felelt. A közvélekedés úgy tartotta, hogy csak a lakosság jó indulatán, türelmén és józanságán múlott, hogy nem volt nagyobb rendbontás. A rendőrök fizetettek, fáradtak, arogánsak voltak. Egyre nagyobb mértékben harapódzott el közöttük a korrupció. Az önkormányzatok egyre kevesebb adóbevételből és az államtól kapott működési költségből tartották fent magukat. Ebből igyekeztek kigazdálkodni a havi juttatásokat, amelynek nagyobb részét a különféle segélyek folyósítása tette ki. Természetesen a kórházak, az egészségügyi intézmények, a közfeladatot ellátó intézmények továbbra is működtek, az alacsony jövedelmű, megfáradt és a végletekig kizsigerelt emberek még működtették ezeket. A roma lakosságot a vajdák az uzsorásokon keresztül kezdték megszervezni, akik nem kaptak munkát a gyárakban vagy a még dolgozó családi vállalkozásokban, mint például autószerelés, karbantartás, varroda, műszaki cikkek javítása, kis büfék, és a többi, azoknak nem maradt más, mint az uzsorás által felkínált munka elvégzése. S ha mindez nem lett volna elég, Magyarország keleti határa mentén 2022. február 24-én kitört az ukrán orosz háború. Természetesen az első időkben azonnal megjelentek a menekültek. Nagy részük azonban inkább Lengyelországba ment, hiszen nagyon sokuknak rokonai ismerősei dolgoztak ott. Az ukrajnai-roma lakosság egy része Csehország felé vette az irányt, arra számítva, hogy menekültként bizonyos jogok megilletik őket, és ezzel némi pénz is jár. Viszont nagyon sokukat a Cseh hatóságok Magyarországra toloncolták vissza, miután gyorsan kiderült, hogy ukrán-magyar kettős állampolgárok. Öt évvel a háború kitörése után a becslések szerint több mint 500 ezer roma származású ukrán-magyar állampolgár telepedett le a keleti vármegyékben. Főleg Szabolcs, Szatmárbereg, Borsodabaúj, Hajdubihar és Nógrád vármegyékben, a már lassan kiürülőben lévő települések elhagyatott házaiba költöztek be, de a városok is megérezték a jelenlétüket. A háború kirobbanását követően az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok szankciókkal sújtották Oroszországot. Magyarország, mint az Unió tagja, vonakodva bár de megszavazta ezeket. Viszont volt egy olyan tétel, a kőolaj és a földgáz, amit olcsón vásároltunk az oroszoktól, és ebben a magyar kormány nem engedett. A hosszas is, kemény alkudozás elérte célját, Mentességet kaptunk pár évig, amíg teljesen le tudtunk válni az orosz energiahordozókról, így maradt az olcsó olaj. Viszont ahogy egyre jobban telt az idő, ellátási problémák kezdtek kialakulni. Nem csak az országban, de a világban is. Ukrajna és Oroszország adta a világ gabonatermelésének elég jelentős részét, a háború miatt a gabonatermelés jelentősen lecsökkent. hiány lépett fel. Főleg a kelet-afrikai országok érezték ezt meg, de közép-kelet-európa is. Ahogy a záruhiány egyre nagyobb mértéket kezdett tölteni, keleten annál nagyobb mértéket öltött a csempészet. Az addigi egyéni akciókat a szervezett és egyre nagyobb szállítások váltották fel. Csempésztek mindent, amire kereslet mutatkozott. Embert, üzemanyagot, tartós élelmiszert, gyógyszert, Cigarettát, mosóport, ruhát, cipőt, kábítószert és fegyvert. A nagyobb városok piacterén szombatonként hatalmas tömeg sodródott az árusok sátrai között, és az asztalokra kihelyezett portékák között szükségleteik szerint válogattak, és ha rábukkantak arra, amit kerestek, anyagi lehetőségeik szerint kemény alkuba bocsátkoztak. A rendőröket nem érdekelte az áruk eredete. Örültek, ha nem volt rendbontás, és a pénzüket időben megkapták. Végül is mindenkinek élnie kellett valamiből. A menekült nők könnyen az emberkereskedők áldozataivá váltak. Ukrajna az emberkereskedelem szempontjából már korábban a háború kitörése előtt is küldő ország volt, a konfliktus kitörése csak rontott ezen a helyzeten. Amint kitört a háború, a bűnözők azonnal megjelentek a határon. Azt mondták, tud neki szállást adni, hazavitte. Azt mondta, kéne dolgoznia. A nőket prostitúcióra, a férfiakat pedig ingyen munkára kényszerítették. A menekültek függő vannak, mert nem tudnak piaci áron albérletet bérelni, nincs pénzük arra, hogy a gyermekeiket eltartsák, nincs fizetésük. Jött ajánlat a modern háború hiénáitól, a szervkereskedőktől is. Add el az egyik vesédet, nagy pénzt kapsz érte, és volt, akinek nem csak a veséjét távolították el. Egy szóval virágzott a fekete piac. A modern kori rabszolgaságnak már a háború kitörése előtt lökést adott a Schengeni határnyitás, az uniós csatlakozás, a külföldi munkavállalás, emberkereskedelemnek, kizsákmányolásnak számít nem csak az, ha adnak-vesznek egy nőt, hanem az is, ha kényszermunkásokat menedzselnek. A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem elleni programja keretében 2022-ben a modern kori rabszolgaságról készítettek felmérést, amelyben a készítők regisztrált esetekből dolgoztak, és arra a megállapításra jutottak, hogy úgy 36 ezer rabszolga élhet Magyarországon. Bár a programvezetője szerint ez a szám nagyobb is lehet, mert vannak láthatatlan esetek. Napjainkra ez a szám meghaladhatja a 80 százezer fűt. Magyarország kisebb településein a házkörüli rabszolgatartás némely helyen olyan elfogadott, hogy a gyerekek is tudják az iskolában, hogy melyik háztartásban vannak rabszolgák, azaz csicskák, és kinek hány van? Olyan, mintha ez teljesen természetes lenne. A kormányzat igyekezett a problémát kezelni, de a végrehajtó hatalom a térségben egyre jobban meggyengült, és egyre korruptabbá vált. A vajdák pontosan tudták, hogy hol lakik a bíró, az ügyész, a rendőrkapitány, a rendőrjárőrök, hol dolgoznak a feleségeik, a gyermekeik melyik óvodába vagy iskolába járnak. Sokukat megvesztegettek, kellett a politikai kapcsolat és a védelem. A tisztességesen dolgozó és keményen fellépő ügyészek, bírók és rendőrök nagyon hamar megkapták a figyelmeztetést, hogy nem kellene mindennel foglalkozniuk, nem kellene olyan keményen dolgozni. Aztán, amikor a gyermekük azzal állított be otthon, hogy bácsik kísérték hazáig, és azt mondták neki, Azért kísérik el, nehogy baja essen, akkor még az addig az igazságszolgáltatást mindenáron érvényesíteni akarók is átgondolták a helyzetüket. Az államhatalom nem volt képes megvédeni sem őket, sem a családjukat. Persze a fenyegetések hatására nem adták fel áldozatos munkájukat, taktikát váltottak. Sok becsületes rendőr, bíró és ügyész dolgozott a térségben, Sokkal többen voltak, mint a korruptak, de nem volt hatalom a kezükben. Egymással keresték a kapcsolatot. Információt kezdtek gyűjteni annak reményében, hogy ez a helyzet nem fog örökké tartani, akkor majd az igazságszolgáltatás felelősségre vonja a bűnösöket, ők pedig majd benyújtják a számlát. A központi kormányzat nyilatkozataiban rendre mélyen elítélte a fenyegetéseket, és fennen hangoztatta, hogy mindent meg fog tenni a jelenség visszaszorítása és felszámolása érdekében. De az igazság az volt, hogy egyre jobban magára hagyta a térséget és a végrehajtó hatalmat képviselő embereit. A hatalmon lévő kormányzó párt vezetői csak a közelgő választás megnyerésére koncentráltak. Úgy vélték, hogy simán megnyerik a következő választást, majd utána rendet tesznek keleten. A választási győzelmet a vajdák által a szavazóhelyiségekbe szállított, nagy számú roma lakosság biztosította. A kormányzó párt győzött, de a helyzet nem, hogy jobb lett volna, hanem még rosszabbra fordult. A bűnügyi statisztika mutatói az egekbe emelkedtek. Az energiaválság következtében az önkormányzatok az éjszakai közvilágítást már nem tudták üzemeltetni, így mondani sem kell, hogy az utcán az uralmat a bandák vették át. A kormányfő bejelentette, hogy a helyi rendőrség megerősítésére és a rend helyreállítása érdekében a hadsereg bizonyos egységeit rendfenntartói feladatokkal az utcára vezényli. De már rég elkésett az intézkedéssel. Az egyre nagyobb problémát jelentő helyzet megoldására, a területek irányítására az öreg, biztos nevezett ki. Első lépésként a keleten állomásozó alakulatokhoz látogatott el, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen. A sereg végrehajtó állománya a végtelenségig leterhelt volt. Elsődleges feladatuk a közös ukrá határ ellenőrzése volt a nap 24 órájában. Elvileg meg kellett volna akadályozniuk az ember, szerv, fegyver, kábítószer Üzemanyag és mindenfajta csempészetet. Mindezek mellett a folyamatosan beáramló menekültek ellenőrzése, elszállásolása és az egyéb adminisztratív teendők is az ő hatáskörükbe tartozott. Nem is beszélve a járőr feladatok ellátásáról. A létszám kevés volt, a feladat sok. Megtettek mindent, ami csak tőlük tellett. Nem múlt el hét, hogy ne keveredtek volna tűzharcba a csempészekkel. A tisztikar fásult volt, folyamatosan kérelmeikkel bombázták az elöljáróikat, több embert, jobb felszerelést és utánpótlást kértek. A válasz minden esetben az volt, hogy hajtsák végre a feladatot, a központ pedig időben gondoskodik a felmerült problémák orvoslásáról. Bár a 20-as évek elején a kormány egy nagy arányú fejlesztésbe kezdett, sok milliárd forintot áldozva rá, de a pénz nagy része drága, nem megfelelő felszerelésre ment el, az ellenértéke pedig kormányközeli cégeknél landolt. A kormányzat ígéretei annyit sem értek, mint a papír, amelyre nyomtatták őket. A katonák joggal érezték, hogy cserbe hagyták őket. A folyamatos átszervezések következtében csak nagyon kevés tapasztalta altiszt maradt szolgálatban, azok is leterheltek voltak az állandó szolgálat miatt. Nem tudtak mindent az ellenőrzésük alatt tartani. Az iskolából kikerülő fiatalok csak vénfafejűnek nevezték őket, a hátuk mögött nevettek rajtuk. A szerződéses állomány csak pénzkeresetnek tekintette a szolgálatot, és sokan voltak, akik az ellenőrzések során az okmányokba helyezett 50 eurósokat mindenlel kiismerett furdalás nélkül eltették. A járőrőzések valójában nem vezettek eredményre. Egyre gyakoribbá vált, hogy egyes járőrök csempész műveleteket fedeztek. Azokban a városrészekben, ahol a bandák központja volt, már több utcával előtte a sarkon áldogáló figyelőket helyeztek el, akik azonnal riasztották társaikat, hajárőröző katonák tűntek fel. A városok és a falvak ki- és bevezető útjai mentén kis fedett fiatal fiúk kínáltak üdítőt és cigarettát. Elsődleges feladatuk a figyelés volt. A katonai vagy nagyobb rendőri konvoj közeledett, azonnal megnyomtak egy gombot a mobiltelefonjukon, amin előre be volt programozva egy szám, és jelentették az eseményeket. A bandák lassan kezdték ellenőrzésük alá vonni a keleti területet. Nem csak azt, ahol üzleteltek és laktak, vagy ahol a raktáraik voltak, hanem az egész területet akarták, az egész keletet. A vajdák nagyra törő terveket kezdtek szövögetni. Egy napon a vajdák szövetsége azzal a kéréssel fordult a kormányzó hivatalhoz, hogy engedélyezze az évi rendes nagy búcsú megtartását. Első körben hallani sem akartak a dologról, de a vajdák meggyőzték a kormányzót arról, hogy ha nem engedélyezi a rendezvényt, a romák akkor is megtartják a búcsút, és nagyon sokan fognak eljönni, csak akkor már sokkal mérgesebbek lesznek a hatalom képviselőire, és ha haragra gerjed a tömeg, akkor még ők sem lesznek képesek megfékezni őket. Arról nem is beszélve, hogy a következő választáson kire is fognak a romák szavazni. A kormányzó garanciát kért tőlük arra vonatkozóan, hogy nem lesz semmiféle rendbontás. Amennyiben ez mégis megtörténik, akkor azért a vajdák lesznek a felelősek. Természetesen mindent megígértek. A katonák igyekeztek felkészülni a rendezvényre, de már az első órákban elvesztették az irányítást. Ez alapvetően nem katonai, hanem rendészeti feladat lett volna, de a kormányzó minden felelősséget és a feladat megoldását a katonai parancsnokra testálta. Kevés volt a parkolóhely, nem volt elég ülőhely, pad és asztal. Kevés mobil illemhelyet állítottak fel, ezért egy idő után az emberek az út mentén végezték a dolgukat. És amikor megszólították őket, felháborodottan vágtak vissza, a rendfenntartók pedig nem akarták még jobban fokozni az amúgy is meglévő feszültséget. Ahogy a nap egyre fejebb kúszott az égen, egyre melegebb lett. Egyre több alkohol fogyott, egyre több lett az ittas, hangosan kötekedő férfi. A katonák és a rendőrök is egyre feszültebbé váltak a folyamatos szidalmazások, szóbeli fenyegetések és inzultusok hatására, nem is beszélve a folyamatosan növekvő tömegről. Nem tudja senki, hogy valójában hogy történt, de a szemtanúk szerint az egyik forgalom irányító járőr megállított egy gépkocsit, amelyben az egyik befolyásos vajda és családja utazott. Az emberei nem vették jó néven, hogy feltartóztatták őket, és ezt hangos szavak kíséretében indulatosan szóvá is tették a katonáknak. Ők nyugalomra próbálták inteni a férfiakat, de azok egyre jobban belelovalták magukat a szidalmazásba, kiszálltak a gépkocsikból, és ordítozva fenyegették a katonákat. A járőr négy főből állt, a kiabálásra viszont azonnal hatalmas csődület támadt körülöttük. A hangzavarban a tömeg egyre szorosabban vonta körbe a katonákat, egyre agresszívabban szidalmazta őket, amire az egyik fiatal katona nem bírta a pszichés nyomást, és a levegőbe belőtt. A tömegből elkiáltotta valaki magát, hogy lelőtték a vajdát. Pistolylövések hangja hallatszott, és kisvártatva a négy katona holtan feküdt a földön. A tömeg azonnal eloszlott, mindenki menekülőre fogta. Mire a seregjárőre kiérkezett a helyszínre, már csak a katonák holtesteit találták az utcán, fegyvereik, felszerelésük a járőrkocsival együtt eltűnt. Az esetet követően a kormányzó sajtótájékoztatót tartott, ahol kifejezte az együttérzését az elesett katonák hozzátartozóinak, és szigorú büntetést helyezett kilátásba az elkövetők ellen. Razziákat indítottak, mozgósították a rendőrségi besugókat, de nem jutottak a tettesek nyomára. Egy hónappal az ominózus vásári esetet követően egy nagy községből esküvői kérelem futott be a hivatalba. Hosszas mérlegelés után engedélyezték a mennyegző megtartását. Az engedély kiadását nagyban befolyásolta, hogy a település közel feküdt az ország részeket elválasztó folyóhoz, és bűnügyileg nem volt fertőzöttnek tekinthető területen. Nem is jelentettek onnan soha semmilyen erőszakos cselekményt. A kisebb lopásokat már nem is vezették be a statisztikába, így az engedély birtokában készülhettek a családok a nagy eseményre. Szokás szerint egy szombati napon került rá sor. Egy szombaton, amely később úgy vonult be a történelembe, hogy volt az a nap a változás kezdetének napja. A hajnal csendjét a disznók égtelen visítása úgy vágta ketté, ahogy a torkukat a böllé éles kése. Amint a nap felkelt, azonnal belefogott a fűtésbe, és hétágra szórta a sugarát az emberekre, az alatta elterülő tájra. A böllér az asszonyok segítségével serényen feldolgozta a tetemet, a lázas sürgés forgás kétséget nem hagyotta felől, hogy az este lakodalmat ülnek. Az este történéseit a rendőrségi jelentésből idézzük, amit személyesen a belügyminiszterhez terjesztettek fel. A keleti ország rész kormányzója az alábbiakat jelentette. Vasárnap éjjel nulla óra tizenöt perckor két gépkocsi érkezett a lakodalmas házhoz. A gépkocsikból egy tíz főstársaság társaság szállt ki, és bementek a ház udvarára, ahol a násznép a mennyegzőt ünnepelte. Hangoskodtak, és a mennyasszonynal akartak táncolni. Szemmel láthatóan ittas és felfokozott izgatott állapotban voltak, a szemtanúk beszámolója szerint valószínűleg valamiféle kábítószer hatása alatt is állhattak. A vőlegény testvére illendően megkérdezte őket, hogy mit szeretnének fogyasztani, de nem kértek semmit, hanem agresszívan és hangoskodva követelték, hogy a menyasszonynal táncolhassanak. A vőlegény testvére megkérte őket, hogy hagyják el a házat. Erre az egyik nagy darab roma férfi, feltehetően a vezetőjük, szónélkül leütötte, majd a többi roma férfi a vőlegény testvére mellett álló férfiakat is megütötte. A tanúk elmondása szerint ekkor a vőlegény lépett elő, és hangosan utasította őket, hogy azonnal hagyják el a házat, különben rendőrt fog hívni. Ekkor az egyik romaférfi férfi ellökte a vőlegényt. Majd két másik férfi megragadta a menyasszonyt, és kezdték kivonszolni az utca irányába a gépkocsihoz. A vőlegény a menyasszonya segítségére kelt, de a nagy darab roma férfi egy hirtelen mozdulattal a fegyvert rántott, és szónélkül mell belőtte. Hangos sikoltozások között a többi roma férfi is fegyvert vett elő és válogatás nélkül tüzelni kezdtek a lakodalmas tömegbe. Mire elhalkult a pisztolylövések zaja és a lőpor füstje elillant, tíz halott férfi és nő köztük három gyermek holteste hevert a lakodalmas sátor árnyékában, köztük a vőlegény és annak apja is. Többen súlyosan megsebesültek. A lövöldözést követően a roma férfiak a mennyasszonynal együtt elhajtottak ismeretlen irányba. A menyasszony holtestére két nap múlva bukkant egy juhász a falu melletti elhagyatott anya melléképületében. A halott kémjelentése jelentése szerint a nőt többször megerőszakolták, megverték, állkapcsa egy erős ütés következtében eltört, három bordáját szintén eltörték, a mellét és a nemiszervét valamilyen éles eszközzel összevagdosták. Az esetet követő harmadik napon a faluszéli roma telepen felgyújtottak hat házat. A benne lakó roma családok tagjai mindegy szálig elégtek a tűzben. Férfiak, nők, gyerekek, öregek, mindenki. Aki menekülni akart, azt az ajtónál álló maszkos férfiak visszalögdösték a házba. Akinek mégis sikerült elfutnia, azt futtában locsolták le egy permetezőből valami éghető anyaggal, hogy ne tudjon elmenekülni. A tűzvizsgáló szerint petróleumot használtak, ez nem robban, mint a benzin, így nem veszélyezteti a használóját. A miniszterelnök a megrázó tragédia után televíziós beszédében ítélte el a rettenetes esetet, és őszinte részvétét fejezte ki a gyászoló családok számára. Hangsúlyozta, hogy egyik súlyos tett nem lehet válasz egy másik súlyos tettre senki sem veheti a kezébe a bíráskodást és ítélkezést. A kormányzat és személy szerint ő is a legszigorúbban fel fog lépni az ellen, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, és minden erővel megkezdik a felelősök felkutatását, elfogásuk esetén pedig példás büntetésben részesítik őket. De addig is nyugalomra intette az ország lakóit. Közben a rendőri állomány létszáma az elégséges szintet sem ért el. Például Nyíregyházán az éjszakai szolgálatba a kapitányság csak három járőr kocsit tudott kiállítani, autónként két fővel. Ha a körzethez tartozó falvak valamelyikében rendőri intézkedésre volt szükség, már is csak két járőr maradt egy 115 ezer fős megyeszékhelyen. Kisebb városokban sokkal rosszabb volt a helyzet. Egyetlen járőr tudtak éjszakai szolgálatba állítani, miközben még 35 település tartozott a városhoz. Csak a csodának volt köszönhető, hogy addig nem történt nagyobb baj. De, mint tudjuk, minden csoda véget ér egyszer. A bűnözési statisztika továbbra is meredeken emelkedett. Amit a belügyminisztérium hivatalosan elismert, az csak a jéghegy csúcsa volt. Sok áldozat a megtorlástól való félelmében nem mert a hatóságokhoz fordulni. A televízióban és rádióban, a helyi rádióállomásokon, a vidéki újságokban egyre másra jelentek meg olyan riportok, cikkek, amelyek az egész kialakult helyzetért a roma lakosságot kezdték felelőssé tenni. Nem dolgoznak, nem csinálnak semmit, csak a balhék a bűnözés. Az interneten is nagyon megszaladt a hír. A social média is ezen pörgött. Kommentelők hadaosztotta meg a rasszista bejegyzéseket, mindenkinek volt egy esete, ami vagy vele, vagy egy ismerősével történt meg, amelyben megverték, kifosztották, kirabolták, és a hatóságok nem tettek semmit, hiába nevezte meg a sértett, hogy ki volt az elkövető, a társai alibit biztosítottak neki és a bíró felmentette. Az áldozat néha egyszerűen nem is fordult a hatóságokhoz a fentebb említett okok miatt. A lakosság hangulata lassan-lassan kezdett megváltozni. Az első riportokat és cikkeket követő második hónapban jelentkeztek az első atrocitások. Először a keleti ország rész falvaiban jelentek meg fekete ruhás csukjás férfiak, akik a romákat először szóban inzultálták, majd bántalmazták. Természetesen a roma lakosság részéről a válasz nem maradt el. Kezdtek rendszeressé válni az ilyen pogromok. Egy hónap múlva a keleti országrész megyeszék helyein olyan politikusok szerveztek tömegtüntetést, akik a roma ellenességet kihasználva akartak maguknak politikai tőkét kovácsolni. A tüntetésen felszólalók a romák általi erőszak valamilyen formájának elszenvedői voltak, vagy kirabolták őket, vagy megerőszakolták, vagy egyszerűen csak megverték. A tüntetést az országos televízió közvetítette, a hatóságok pedig a felszólalókat eljárás alá vonták rasszista bűncselekmény, illetve lázítás szímszó alatt. Ugyanekkora vajdák a romákat is megszervezték, ők a rasszizmus ellen és az ellenük elkövetett pogromok miatt tüntettek, kérve a kormányt, hogy tegyen meg mindent a védelmük érdekében. Ez csak olaj volt a tűzre a nem-roma lakosság szemében. Az ellenzéki pártok vezetői tüntetéseket kezdtek szervezni a roma bűnözés, az életszínvonal romlása, a korrupció ellen, ez aztán nagyon gyorsan a kormánypolitikájának, Kemény kritikájává kezdett válni. A kormány háborús vészhelyzetet hirdetett, így a tömeggyűléseket nem engedélyezte a rendőrség. De a demonstrálók nem kértek engedélyt, hanem kivonultak az utcára. Első alkalommal a rohamrendőrség az első felszólítást követően azonnal tömegoszlatásba kezdett, bevetve vízágyút, könygászt, lovas rendőröket, mindent, amiért csak volt, hogy minél előbb véget vessenek a zavargásoknak. Az esti híradó rendbontókról és a törvényes rendet felforgató elemekről tudósított. A belügyminiszter nyugalomra szólított fel, egyben kérte a lakosságot, hogy ne dőljenek be a provokatőröknek, akiknek az a célja, hogy az országot destabilizálják és belerángassák a szomszédban folyó háborúba. Felszólította a lakosságot, hogy működjenek együtt a rendőrséggel és a katonasággal. Közben az utcai bandák nem riadtak vissza attól sem, hogy megtámadják a járőröket. A házak ablakaiból benzines palackokat dobtak a rendőrségi és katonai gépkocsikra. Nappal a katonák raziákat tartottak, keresték a felbújtókat, de mivel nem volt nevük, így akiket elfogtak, azokat először nagyon megverték, hogy árulják el, kik az elkövetők, kik az irányítók. Nagyon sok esetben csak olyan szerencsétlen embereket kaptak el, akik mit sem tudtak a bandákról, nemhogy a felbújtókról. A raziák így csak arra voltak jók, hogy megtorolják a társaikon és rajtuk eset sérelmeiket. Nem finomkodtak a roma lakossággal, akik aztán másképp törlesztettek. A katonák által elkövetett erőszakos magatartás csak még jobban fokozta a rendfenntartókkal szembeni ellenállást. A gyűlölet lángja szépen lassan terjedt a keleti ország részben. A vajdák pedig egyre csak szították az ellenségeskedést. Már nem csak gazdasági, hanem politikai céljaik is voltak. Polgárháború felé kezdett csodródni a keleti ország rész. A szörnyű esküvői eseményeket követő hatodik hónapban keleten a Vajdák tanácsa bejelentette, hogy megalakult a Roma Haderő Mártírjai nevű önvédelmi szervezet, röviden a Roham. A szervezet célja, hogy megvédje a roma lakosságot az államhatalom rendfenntartó erőinek túlkapásaitól és terrorjától és a civil lakosság pogromjától. Nemzetközi sajtótájékoztatót szerveztek, ahol olyan roma férfiakat mutattak be, akik szemmel láthatóan bántalmazást szenvedtek el. Szemük a veréstől bedagadt, fogai kiverve, karjukon és testükön elektromos áramégési nyomai voltak. A kamerába nézve vallották, hogy katonák kínozták meg őket. A kormányzat természetesen cáfolta az állításokat, Nyilatkozatot is kiadtak, hogy az egész sajtótájékoztató nem más, mint egy provokáció, amelynek a törvényes rend felforgatása a célja. Felsorolták, hogy a kormány milyen jóléti intézkedéseket tett a mély szegénységben lévő lakosság felemelésére. Nagy lett a nemzetközi visszhang. Az unió szavak szintjén követelte a helyzet mielőbbi békés rendezését. De ennél többet nem tett. Nem azért, mert nem akart, hanem mert nem tudott. A szövetséget már így is majd szétfeszítették a vezető államok belső problémái. A franciák a saját muszlimjaikkal küzdenek, hadseregük egy része már most rendfenntartói feladatot lát el belföldön, hogy megelőzze a polgárháború kirobbanását. Spanyolország déli részén a spanyol katonaság és a hadsereg egy része, az Észak-Afrikából beáradó kábítószer és embercsempészettel volt elfoglalva, kevés sikerrel, mondhatni vesztésre álltak. Olaszország küzd a hatalmasra duzzat ellen, miközben a rendőrség és az államügyészség fanatikus emberei válvetve harcolnak a mafia és az államigazgatást átfonó korrupció ellen. Szardíniai és Szicília szigeténél az emberkereskedelem és az illegális migráció emészti fel az olasz állam maradék erőforrásait. Németországban a több mint másfél évtizede beengedett iraki, szíriai és afganisztáni menekültek okozta iszlamizálódás jelenti az egyik legnagyobb társadalmi problémát, amit hadhatósan támogat a több mint 6 milliós török kisebbség is. Tetízi a bajt, hogy a német belső elhárítás a közelmúltban derített fel egy nagyszámú neonáci csoportot, akik a hadseregben, a rendőrség speciális alakulataiban, néhány tagja még a német titkosszolgálatok soraiban is teljesített szolgálatot. A kancellárnak csak néhány sajtónyilatkozatra futja az erejéből a magyarországi helyzettel kapcsolatban. Oroszország hatalmi törekvése következtében 2014-ben megszállta a Krémfélszigetet, majd egy megrendezett népszavazás eredményeképpen magához csatolta. A nemzetközi közösség szavakban tiltakozott, kisebb szankciókat is bevezettek Oroszország ellen, de lényegi változás nem történt. 2022. február 14-én Oroszország azután nagyobb lépésre szánta el magát, megtámadta Ukrajnát. 2023-ra kelet-ukrajna területének a 25%-át annektálta. Az ukránok nem adták fel a harcot, de a konfliktus 2024-re, ahogy mondani szokás, befagyott. Időnként az egyik fél szerzett meg egy jelentősebb területet, amit a másik később visszafoglalt, majd ugyanez ment oda és vissza. 2025-ben Oroszország magához csatolta Belurussziát, majd fél évvel később Transnistriát, ezt a kis szakadárállamot, amely Moldáviából vált ki. Albániában gyakorlatilag a maffia vette át az államirányítását, irányítását, a bolgárállam pedig szintén roskadozott a korrupció és a szervezet bűnözés súlya alatt. A délszláv térség még a mai napig küzd a nemzetiségi, etnikai feszültség okozta háború démonjaival bosnia hercegovina gyakorlatilag megszűnt létezni, amikor 25-ben a boszniai szerbek megalakították a boszniai szerb köztársaságot. A horvátenklávé Horvátországhoz, Koszovó összeolvadt Albániával, a maradék boszniai rész pedig boszniai köztársaság néven létezik tovább. Különböző plegykák szerint a balkáni rendezésben nagy szerepe volt Budapestnek. Természetesen ezek csak plegykák, végül pedig ott a görög-török fegyveres konfliktus, Ciprus esetében, amit több mint 60 éve nem sikerült a diplomácia eszközeivel megoldani. Esetenként egy-egy televíziós interjúban, néha egy újságban adott nyilatkozatban szólították fel a magyar kormányt a mielőbbi rendezésre, de alapvetően mindenki az életéért küzdött. Senkit nem érdekelt a magyar helyzet. Az USA már rég azzal volt elfoglalva, hogy Kína nagyhatalmi törekvéseit valamiképpen ellensúlyozza. A csendes óceáni térségből Kína kiszorította, most pedig igyekezett a maradék befolyását is megőrizni a világban, illetve valamiféle egyensúlyt kialakítani az ázsiai nagyhatalommal. Beköszöntött az új világrend, és ebben Magyarország éppen megroppanni készült. Az öreg évtizedek óta minden péntek reggel interjút adott az országos rádióban, ebben értékelte az elmúlt hét történéseit, áttekintést nyújtott a nemzetközi politikai helyzetről, különös tekintettel, annak az országra gyakorolt hatásairól, megmagyarázta a kormányzat intézkedéseit és megnevezte az ország előtt álló következő feladatokat. Sokan várták ezeket az interjúkat, nem csak a kormánypárti szavazók, hanem azok is, akik bár nem értettek egyet a kormány politikájával, de ezekből az interjúból értesültek a kormány szándékairól és terveiről. A belpolitikai feszültség fokozatosan növekvő hatása következtében a soron következő interjút már a hét elejétől úgy harangozták be, hogy a kormányfő nagyon fontos bejelentést készül tenni. Az interjút mondhatni az egész ország feszülten várta, de nem az történt, amire számítottak. A kormányfő bejelentette, hogy a korára és megromlott egészségügyi állapotára tekintettel visszavonul a politikai közélettől, és arra kéri a pártot, a frakciót és természetesen az országgyűlést, hogy utódjául Kenderesi Kovács Miklóst válasza meg miniszterelnöknek. Kenderesi a fiatal politikus generáció tagja volt, ambíciózus, nagy tudású és munkabírású, egy diplomata sarja. A bejelentés után az adást lekeverték. Mindenki csak találgatott. Miért mondott le? Biztosan nem az egészsége miatt. Miért pont Kenderesit nevezte meg utódjául? Mi lesz most a pártal, az országgal? Sok volt a kérdés, kevés a válasz. Kenderesi Kovács Miklós miniszterelnökké történő kinevezése gyakorlatilag technikai kérdés volt, mert a párt frakciója a parlamentben azt tette, amit az öreg akart. Kényelmes, kétharmados többségben voltak már évtizedek óta. A szavazás végeredménye szerint tíz képviselő tartózkodott, öt nem szavazott, a többi képviselő pedig az igen gombot nyomta meg. Így lett a fiatalember Magyarország miniszterelnöke, és várt rá a feladat, hogy kormányzása segítségével az ország elkerülje a katasztrófát, ami felé sodródott. Megválasztását követően, mint kinevezett miniszterelnök felszólalt és megtartotta szűzbeszédét. Tisztelt ház! Tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Ki kell mondanunk az igazat honfitársaim Bajban vagyunk. A műveletlenség vírusa sokkal veszélyesebb bármilyen vírusnál. Veszélyesebb, mert nem hal bele senki, de lekaszál egy nemzedéket. Szellemi, erkölcsi alap nélkül egyetlen ország sem maradhat fent. Egyetlen civilizáció, egyetlen birodalom sem. Az erkölcsi hiánya vissza nem fordítható folyamatokat indít el, Lealjasítja a nemzetünket. Beszédkultúra, társasági kultúra a szemünk előtt lesz porrá, egymásnak uszítja az embereket, már gyűlöljük egymást. Ezt mindenképp orvosolni kell, különben legyilkoljuk egymást. Az emberekben megvan a vágy a lelki emelkedettségre, az erkölcsre. Megvan, elhihetik, mármint a társadalom többségében. E tényelőtt behújni a szemünket, és nem tenni semmit, az a nemzetünk végét jelenti. Elődöm, kényszerű lemondása után igen nehéz helyzetben veszem át a kormányrudat. A gazdaság megsínli a több, mint másfél évtizede zajló ukrán-orosz háború kapcsán bevezetett szankciókat. Az élelmiszer, kőolaj és földgáz hiány okozta válság, amelybe az egész világ sodródott, sokkal jobban érezteti hatását, egy olyan országgal, mint Magyarország. Gazdaságunkat új alapokra kell helyezni. Országunk nem lehet egy nagy összeszerelő üzem. Szükség van nagy átalakításokra. Az első és legfontosabb az oktatás. A szegények nem ismerik a jövőidőt. Ha nem emeljük ki honfitársainkat a szegénységből, nem is fogják megérteni a szándékainkat, és bármennyire is szeretnénk, nem fognak tudni együttműködni velünk. Ezért az oktatásra úgy kell tekintenünk, mint egy hosszú távú befektetésre, hiszen a jelenben kell képezni a jövő szakmunkásait, ápolóit, orvosait, mérnökeit, tanárait, agrárszakembereit. Ők lesznek azok, akik majd képesek lesznek egy tudás alapú társadalmat építeni, aminek következtében az ország újra élhetővé és nagyjá válik. Nem nézhetjük ölbetett kézzel, hogy ez az ország, amely annyi nagy tudóst adott a világnak, elveszítse azt a tudást, amit számos híres elődünk halmozott fel az évszázadok során. Csökkenteni kell a függőségünket az élelmiszer területén is. Magyarország természeti adottságainál fogva alkalmas arra, hogy ellássa önmagát alapvető élelmiszerekből. Ez munkahelyeket teremt, a társadalom kevésbé képzett tagjai számára is. Munkahelyet, ami jövedelmet és biztos megélhetést biztosít számukra, és joggal érezhetik, hogy hasznos tagjai nemzetünknek. A jövőjük nem válik bizonytalanná, hanem igenis kiszámítható lesz, és időskorukban is biztos nyugdíjra számíthatnak majd, tehát nem érzik magukat feleslegesnek, a jövőjüket pedig kilátástalannak. Nekik üzenem, van megoldás a problémájukra. Miniszterelnökként számíthatnak rám, és én is számítok rájuk. Minden feladatot és minden célt, amit magunk elé tűzünk, csak együtt tudunk megvalósítani. Együtt a nemzet minden polgárával. Mindenkire szükségem van ebben az óriási vállalkozásban. Egy miniszterelnöknek nem kell félnie a programjának nyilvános vizsgálatától. Ilyen vizsgálatok során jutunk el a megértéshez, és a megméretésből fakad a támogatás vagy az elutasítás. Mindkettőre szükség van. Kormányom őszinte szándékozik lenni a hibáival kapcsolatban, ahogy egyszer egy bölcsember megjegyezte. Egy mulasztás addig nem válik hibává, amíg nem utasítod el a kiavítását. Eszmecsere bírálat nélkül egyetlen kormányzat, és egyetlen ország sem lehet sikeres, és egyetlen köztársaság sem maradhat fenn. Ezért vallotta az aténi törvényhozó szólón bűnnek, ha bármely állampolgár kivonja magát a vitákból. Ezért arra kérek minden polgárt, hogy ne vonja ki magát a közéletből, és támogassa az új kormány munkáját. Tudom, hogy a társadalomban nagy a feszültség. Ennek vannak társadalmi, gazdasági, politikai, külső és belső okai. A belső okokkal tisztában vagyunk, és tudjuk, mit kell tennünk, hogy csökkentsük a társadalmi rétegek közötti szakadékot, a szociális támogatások hatékonyabb megszervezését és elosztását, és hogyan írtsuk ki a gyűlölködést társadalmunkból. Térjünk rá a külső okokra. Valamiféle titok övezi ezeket az okokat talán, maga a titkosság eleve ellen szenvesen hangzik egy olyan nyílt nemzetnek, mint a magyar. Eredendően és történelmileg szemben állunk a titkos társaságokkal, titkos eskükkel és titkos tervekkel. Ezen társaságok előkészületei titkoltak, nem nyilvánosak. Népünk örökletesen és érzelmileg ellenzi a titkos eskükkel létrejött titkos társaságokat és eljárásokat. Ma sincs sok értéke annak, ha úgy biztosítjuk nemzetünk túlélését, hogy közben hagyományaink nem élnek tovább velünk. Az életmódunk támadás alatt áll. Amennyiben rajtam áll, én ezt nem fogom megengedni. Akik az ellenségeinknek tekintik magukat, a világ minden táján erősödnek. Ez a veszély változást követel a szemléletünkben, változást a taktikáinkban, változást a felvállalt küldetésünkben mind a kormányzat, mind az emberek, minden üzletember, minden munkahelyi és önkormányzati vezető részéről. Azért kell ezt tennünk, mert az egész világon szembe kell néznünk egy masszívan egységes és könyörtelen összeesküvéssel, amely elsősorban rejtett módszerekkel növeli befolyásolási övezetét, beszivárgással a megszállás helyett, felforgatással a választások helyett, megfélemlítéssel a szabad döntések helyett, inkább éjszakai gerillákkal, mint katonákkal nappal. Senkinek ne legyen illúziója, ez egy olyan rendszer, amit megterveztek, amely rengeteg embert és anyagi erőforrást sorakoztatott fel maga mögött, egyetlen szorosan összefonódó, rendkívül hatékony gépezetet alkotva, amely katonai, diplomáciai, hírszerzési, gazdasági, tudományos és politikai műveleteket egyaránt alkalmaz. De a magyar nemzet ezer éves történelme során bebizonyította, hogy ellen tud állni az ilyen kísértéseknek az összefogás által. Kormányzatom tisztviselői akár magas, akár alacsonyabb rangban, civilként vagy katonaként szolgálnak, nem értelmezhetik a szavaimat másként, csak akképpen, hogy mindent meg kell tennünk népünk szabadsága és függetlensége érdekében. Elmulasztanám hivatali kötelességemet a nemzet felé, ha megfontolva minden felelősségünket, ami minket terhel, és megfontolva a rendelkezésünkre álló módszereket és eszközöket, melyekkel megfelelhetünk ezekre a kihívásokra, nem alkalmaznám ezeket nemzetünk megvédése érdekében. Olyan időket élünk, amikor számítanunk kell minden állampolgár áldozatvállalására és önfegyelmére. Ehhez a munkához kére minden állampolgár támogatását. Az országgyűlés által rámruházott hatalmamnál fogva minden törvényes eszközt fel fogok használni a nemzet minden polgárának és az ország függetlenségének a megvédésére. Isten engem úgy segélyen! A beszéd elhangzását követően a parlamenti padokból a képviselők felállva tapsolták meg a frissen megválasztott miniszterelnököt. Füttyögtek, ujjongva kiabáltak és éjjeneztek. Rég nem látott már az országháza ilyen nagy lelkesedést képviselőktől. Kenderesi Kovács Miklós megválasztott miniszterelnök felállt, körbefordulva a terem minden irányába, fejbólintással köszönte meg a jelenlévő képviselők, elismerő tetszés nyilvánítását. Miközben pontosan tudta, hogy amennyiben kudarcot vall, ezek ugyanilyen lelkesen, hanem lelkesebben fogják követelni a fejét, és minden hibát, amit a párt elkövetett, még a sajátjukét is, azt is az ő bűnének róják majd fel. Ilyen a politika természete. De ezt az örömöt nem fogja nekik megadni. Talán zöld fülőnek nézik, hiszen kormányfőként az, és tapasztalatlannak, de legbelül pontosan tudta, hogy mekkorát fognak csalódni. Sőt, magában mosolygott, mert elképzelte, hogy milyen arcot fognak vágni ezek a képviselők, amikor az igazi kormányzás beindul. Miután a levezető elnök bezárta az ülést, kenderesi első dolga volt az új hivatalát felkeresni, ahol az öreg már várta. Egy hét alatt átadta a folyamatban lévő ügyeket, sok szerencsét kívánt az ifjúnak, és visszavonult vidéki rezidenciájára. Kenderesi pedig fejest ugrott a munkába.